Michel Itouria gudekinuko kandugu eta umure hainitzekin bere lana epatu daugu. Symbole bizarre hein. Mon job c'était de, de contempler les absurdités mais aussi ah, et, euh, les conneries hein, On peut dire le mot, les tyrannies euh, et de traduire ça d'une manière intriguer mais artistique par Andessa. Milia badatzun ta beru itaschean, surtout dela ez eta hainbeste televiztarik nola gustu hori hartu zuen, espikatzen daugu. Alors la prescrite C'était sa très grande époque. Des journaux, il y en avait partout. Ils étaient pleins de dessins. À partir de 4 ans, j'étais fasciné par ces dessins. Et après, dessiné en recopiant ces dessins, voilà. Euh, contrepartie de ce genre de sens, je vais vous dire, je ne sais faire que ça. Sud-ouest, c'est un Et il Egunkariak onartzen zuen marrazki bat emaitzen zieten. C'est après 68 que les journaux ont demandé du dessin politik. et euh, donc euh, eh ben tous les jours j'ai amené ce ce dessin euh, Orain asteburutan bakarrik aurkitzen alda egunkarian berak egaitzen dien bezela erdi erretretan baita. Bi milab amabian bordelen lehen aldikotz bere azken berrogei urteetako lana erakusten du eta orain doni bane eta Bayonako Euskal Museoan bere ubren ikusteko dugu. Denbora berean bi lekuek bere mahazkiakena izituzten. Rafel Zuraika Bayonako Euskal Museoko zuzendariak erraiten dauku nola atximanduten aterabidea. Bien artean adostu dugun olabait eta guk hartu duguna Euskal mus, izanik, Euskal Egoerari E, Nuso eta azaldu egiten dituen marrazkiak ditugu. E, ez da Ezdaakina baino berroi urtetan egin ditu nunbait ehunda hamar marrazki. Beti ere Euskal Herriari loturik eta gure historiak garaikidearen nunbait isla emanek. Eta justuki Euskal Museoan azken garai horietako istorioaren aztaknik badea museoan. Bo Denetarik da, Gehio erroekin, esan eut, gure haintzineko, bizimoduekin eta e, lotura duten e, objektuak eta eta beti izaten dutugu museoan, e, olako nubait, nahiak, e, zalantza zain dut, aldugu lan behar bezala gure egungo historia, gure garaikidea den nubait, ondarea, historia, kultura eta bar, zaila baitzaigu islatzea. E, adibide bat eman dut, e, baionako jaiak direla eta Be, zer liteke horren ikurra, zer liteke hori azaltzeko objektu bat. Bon, izaliteke jantzia bera, izaliteke baso berria, adibidez baso berri bat. Bon, be, zailazaigu baso berri hori museoantzea. zea, bon. Iturriak ematen digu bere marrazkien bitartez, izu hitzakia horretarako. Bada, benetako, kasik akulu bat esango nuke, eh, guk garaiki eh, arduratzeko eta horren errakusteko. Zerba dela pertsuna ona, historioa euskal kontestuan mehiz sartzeko? Zalantzarik ezta, gainera esango nuke marrazkia nonbait irrigarria eh? iruitzen badu irudia badu eh, irrigarria izatearena baina sendoa da benetan eta gero arte mailan ere fina da fina da, bizikion gine eh? hartara denetarik du gu hortaz gozatzeko eta bardatik hasita han zabaldu baigin nuen jada museoan erakusketa konturatu nintzen Uh, lehenagotik etorri etzen jendea baginoela interesatua. Artara biziki eta hogarri. Beraz, Michelal Iturriaren magazken ikusteko parada badue, Donibban igaraziko egikoetsan eta a pezpikuen presondegian ekainaren koita arte, eta Baionako Euskal Museoan ekainaren hamalago arte,